4. Антон сказав, що їм слід прогулятися парком. Вони піднялися на високий замок по ще свіжому в пам'яті маршруту. Тереска подумала, що зараз для повної компанії бракує хіба буби. Хто знає, може той зараз і вигулькне? «До набережної мені відомо два шляхи», – мовив Антон. Можна кілька днів підряд крапатися плазмою, а потім лізти в місто. Але це відпадає. Ти не зуміла повернутися у свій світ, значить потенційно можеш загубитися в місцях, вільних від словникового запасу. Ну, як це ледь не сталося зі мною. Тому нас цікавить другий варіант. Нам треба спіймати номада сказав Антон, докурюючи чергову цигарку. Так проникнути в паралелізм навіть простіше. Між іншим, номади – теж відкриття витців. А це ще хто такі? Спитала температура і поправила лямку наплічника. Повз них пройшла компанія поляків-пенсіонерів. Туристи.